«Лізь!» Коли я наполовину просунувся, він весело запитав. «Візьму й замрую зараз повсюду. І ніхто не знатиме, де ділося трішки людської недолі», загудів я в темряву. Ось я побачив довгий коридор, обставлений полицями, на яких, наприклад, було покоїлося кілька тисяч манліхерів і тульських гвинтівок. На дощатих помостах стояли Законсервовані Гочкіси, Льюіси, Максими. Муравлиськими були навалені купи набою, штабелі, сипища гранат. Усе те пірнало в сперту підвальну ніч. «Інструменти», – сказав Микола, обтрушуючи штани. «Зробимо твоїй жіночці операцію». «Дай собі з тим спокій, я знав з гачка біля отвору гвинтівку» яку Микола тримав на поготові. Не припускай, що цим орчиком можна зробити таку складну операцію. З ким доглядаєш цей арсенал? Наразі сам. Ми порізали ще цеглину солонини, випили, і я забубонів. Я у війну навчився дорожити цією штукою, показав я на сало. Та мужицьке тіло швидко розпирає від сала. Угадай, скільки зараз важу. Кориць з гаком і лисію, як паршива вівця, бідне моє парубоцтво, ніяка дівка за мене не піде. Хоч бери і неси на ярмарок свої чоловічі відзнаки. Та воно й дівки порядної нема. Поки щось підходяще виросте, обшалюйся жиром. Марину твою ковальчуки продали, сучі діти. Сватай Гривастюкову гафію. Гожа, недурна, лиш би не зіпсувалася, бо жінка, що степова мімоза. Не золотко, заміжня – нудьга. Ти ніколи не замислювався про природу дівочого натхнення, яке робить їх кралями. Отото, виходячи заміж, Ховають свої гідності, наче їх ніколи й не було. А як тобі ревека? Ревека? Скриня зі щастям, відказав Микола, змітаючи долоню кришки, але збідованому, який уміє цінити щастя. Вона надто досвідчена в коханні, була б ще скучно відданою і старанною, а для дурного знаєш, чим би це було. «Щось ти підозріло розумієшся на цих речах». «Ага», – сказав він. «Признайся байдужому, не повірить». «Не признавайся». «Тоді до кого слово мовити?» Він поскладав до кошика пляшки. Я розмовляв з одним пришелепкуватим, якому трапилася у жінки дівка схожа на ревеку. Довів її ревнощами до самогубства. «Що ж він тепер?» «З іншою живе». «Добре». Не сугірше, може стати погано. Побачимо, доля – це розплата. У куточках Миколиних губ осіла тінь. Він закурив цигарку і стомлено опустився на канапу. То Європа бунтує? Ну і інше, подекуди зневіра, всюди розруха. Війна людей зробила злими? Взагалі так, але не застановила, як кажуть, Є на що сподіватися. З цього можна зробити висновок, що візок не вискочить з глибоко нарізаної колії. Європейці прикуті до традицій. Так, – Микола цмокнув, – це, до речі, спостерігається всюди. Найголовніше – перелом намітився. Хіба перелом здатний відбитися на долі світу? А цього Прокопику я не знаю». Особисто б я б хотів, але сам бачиш, як складно в житті. Я боюся одного, щоб перелом відбувався в міру підготовленості до нього. Але давай ляжемо. На ліжку думається веселіше і слухається приємніше. Не заперечую. Ми роздяглися в сумішній нетопленій кімнаті, крилися кожухами. Люблю гартоване морозом повітря. Мов за рогу долинув Миколин голос. Зробиш проти носа шпарку і п'єш. Ні до кого не вчащаєш, запитав я. Продовження розмови вже для мене не могло бути, бо я відучився в ліжку.